Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Eh, això és el Plaça de Nou, el programa de castells de Ràdio Mollet, el programa que fem els castellers de Mollet. I un cop repassada l'actualitat de la colla, les coses de casa, la primera part del programa, arribarem fins a les 9 entrant en matèria del món casteller, el, les notícies que hem, que hem trobat a, a la xarxa i que tenen a veure amb el, amb el, món, amb el món casteller. Com dèiem, actuacions d'aquesta setmana ja hi ha hagut molt poquetes, hem trobat eh, concretament 3, i a més de, de colles universitàries o petites. Aquest dijous passat a, a Lleida es va fer la viada dels Marracos de la, de la Universitat de Lleida on eh, hi, van, eh, hi van participar els serreplegats de la zona universitària, els ganàpies de l'Autònoma i els passarells del Tecnocampus. El que no hem, no hem pogut trobar és concretament els castells que van fer els Marracos. Això seria... Igual, igual ho podem buscar -ho així ràpid. Els arreplegats de la zona universitària van fer 3 de 6 aixecat per sota, 4 de 7 i 4 de 6 amb agulla. Els ganàpies van fer 4 de 6 amb agulla, un intent desmuntat de 4 de 7, 2 de 6, 5 de 6 i dos piles de 4, i els passarells del Tecnocampus de Mataró van fer 4 de 6, un intent de 4 de 6 amb agulla, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 amb agulla i pila de 4. I ens, ens quedaria per comentar els que, el que han fet els marracos, però jo diria que, que, que ho he buscat, però igual a l'hora d'imprimir no, no m'ha sortit. Uh, dissabte, el dia 23 de novembre, va tenir lloc el primer aniversari d'una colla jove com són els, els bailets de l'Empordà, uh, a Castelló d'Empúries, que van uh, actuar companyes dels Minyons de Santa Cristina d'Aro. Els eh, minyons de Santa Cristina d'Aro, que és una colla nova d'aquest any, van fer un pilar de 4, tres intents desmuntats de 3 de 6 i un pilar de 4. I els bailets de l'Empordà van fer pilar de 4 aixecat per sota, intent desmuntat de 5 de 6, 5 de 6, tres intents desmuntats de torre de 6, 3 eh, de 6 amagull i dos piles de 4. I el, ahir diumenge, eh, 24 de novembre, a Ciutat Vella, hi havia la festa major d'hivern on s'hi van aplegar tres de les colles més joves de, del panorama casteller. Eh, va ser l'estrena d'aquestes colles, com els Lalletans de Gramenet, que van fer un intent desmuntat, de, van fer un pilar de quatre, intent desmuntat de tres de cinc tres de cinc net, quatre de cinc net i quatre pilars de tres. No està mal per ser la seva primera cohesió, està molt mm -hmm. bé. En aquesta mateixa diada, els castellers de Gavà van eh, fer dos piles de quatre i dos intents desmuntats de tres de sis. I la colla més jove de tot el món casteller eh, són els castellers de Ciutat Vella, van fer el seu primer pila de quatre a plaça. Enhorabona. bona Esperem... Eh en les properes, eh, properes temporades de, de plaça nou doncs, explicar bons castells d'aquestes colles noves respecte a això dels colles noves sí. també comentar que hi ha també una colla nova que està a punt de formar-se que és els castellers del Al Maresme uh -huh. que és em sembla que tenen seu, tindran seu rotativa pensant que comencen a Pineda de març si no sigui equivocat que aquest 30 de novembre tenen l'assemblea constitutiva o sigui, a partir d'aquí entenc que ja començaran a, a ser colla en formació Uh -huh. Sí, Canvesa em sembla que eren 19 colles aquest uh -huh. any en formació, noves, però doncs, em sembla que passaran a ser 20 Déu-n'hi-do Quines ganes de, de fer castell I una, una altra una altra colla que aquesta, aquesta és coneguda perquè hem actuat amb ells aquesta temporada que són els carallots de Sant Vicenç dels Horts aquest proper diumenge, dia 1 de desembre celebrarà la seva primera diada de la colla Que tard Actuarà a, a, a la plaça de la vila de Sant Vicenç dels Sols aquest diumenge o de desembre al migdia, acompanyats de la Colla Jove de l'Hospitalet, els Bailets de l'Empordà i els Castellers de Castelldefels. Mm -hmm. en, Mol, molt tard, eh? Molt tard, sí. sí, sí. Demasiado. Ah, Pedro, estàs per aquí. Sí, sí. <laughs> està te, aquí? Te aquí. Estava molt callat. Sí, estic acutjando. Bueno, doncs... Eh, Acabaràs de, de comentar les eh, actuacions, que el poquet que, que tenim... Entrarem, Està ràpid. Entrarem en matèria comentant les notícies del món castellà. Ja comentàvem que el passat de dilluns, dia 18, es commemorava el, el tercer aniversari de la proclamació dels castells com a patrimoni material de la humanitat i va tenir lloc un, un acte a la, a la Generalitat al Palau de la Generalitat on hi, hi van participar eh, membres de gairebé totes les colles castelleres parla d'una quarantena sí. hi havia el, el Joan Manuel Tres Serres eh, que era el, el conseller de Cultura na, fa tres anys quan, quan es va proclamar la candidatura hi havia l'actual conseller de, de Cultura en Ferran Mascarell el president de la de la coordinadora el, Alfonso González l'Ernest Banach eh, eh, el secretari de Fes Exteriors de la Generalitat el director general de Cultura Popular i Associacionisme els alcaldes de Valls i de Vilafranca i representants municipals de poblacions amb colla pròpia el president de la Fundació Damm i altres col·laboradors de la coordinadora del món casteller eh... Segons el... Bueno, va ser un, un acte institucional eh, on es va fer balanç i es va fer discurs i, per part de, de tots eh, de tots els, els, present, els presents. També hi havia perdó que me l'he descuidat el Carles Cap Vila, el director del diari Ara, que va fer de, de presentador de, de l'acte. Doncs... Eh, un, si voleu trobar informació de, que, de què es va parlar, doncs teniu àmplia informació a la, a la web de la coordinadora, que és eh, 4C, cccc.cat eh, i, i parlen que els castells, eh, per exemple, en Joan Manuel Treserres parla que els castells han aconseguit un equilibri entre la preservació de l'essencial i l'actualització del necessari. Vol dir que hem mantingut la, la tradició, però ens, no estem tancats a, a modernitzar-nos com, com s'està veient eh, dins de les iniciatives de, de les colles, tant a, a l'hora de portar castells a plaça com per portar assajos, eh, diverses aplicacions que hi ha noves, eh, noves tecnologies, i fins i tot de, bueno, el tema ja fa uns anys ja, ja ho veiem amb els cascos i també es continua, es continua investigant per tal de millorar la, la seguretat de tots els castells i castelleres que, que anem a plaça. Eh, bueno, la següent notícia que tenim és que el torneig Casteller de futbol eh, eh, torna a Igualada que és la seu on es va fer el primer torneig castellera fa 13 anys serà el 13è torneig mm. eh, i ja, ja s'ha fet eh, els moxiganguers ja han, ja han fet la presentació d'aquest torneig que tindrà lloc el proper el cap de setmana del 15 i 16 de febrer del 2014 també han presentat la pàgina web de la informació del torneig, que és www.torneigcasteller.cat. I doncs eh, parla aquest, eh, aquesta presentació de que eh, el, el torneig mantindrà el model de 32 colles participants parades amb 8 pistes. El comitè organitzador del torneig ha desvetllat que 5 de les vuit pistes on es jugaran els partits eh, seran cobertes i que, a més, estan situades a menys de 300 metres de separació entre elles. Això està molt bé perquè fins no, no has d'anar a punt de punta del poble. També eh, habilitaran una gran zona d'aparcament per facilitar eh, l'aparcament per totes les colles assistents. Eh, I el, el tema, la principal novetat és que degut a la dimensió que està agafant el torneig que cada cop la gent... Eh, hi, ha, bueno, hi ha colles que no, que, anem, que quan anem, anem a divertir nos no a passar-ho bé, però hi ha colles que van, que van a guanyar i això feia, doncs, eh, una de les normes eh, que fins ara es, eh, es feia és que cada colla havia de portar un àrbitre, ens arbitràvem entre nosaltres i a partir de, dels quarts de final cap, a, cap endavant sí que hi havia arbitres federats. Eh, doncs aquest any tots els partits estaran eh, dirigits per àrbitres federats. Mira, una cosa menys. Mm. I, a més, eh, també aplicant un, la nova normativa, doncs, eh, totes les colles han de, que s'inscriguin han, han de contractar una, una assegurança esportiva per, eh, per tal de, de cobrir les possibles lesions en, en aquest torneig, fet que farà que eh, es, es dobli l'import de de participació per cada, per cada colla. Llavors, en, en, entenc que en el, en el mateix eh, preu de la inscripció ja et cobres els segurants. Mm -hmm. Tu no l'has de contractar sí, sí. crec recordar que fins ara s'havia de pagar per colla 50-60 euros per poder participar al torneig, doncs aquest any hem de pagar 120. Mm. Bueno, mira, tot sigui per per tenir més més seguretat, no? Però mm -hmm. clar, 100.000 euros depèn de quina colla, doncs mm -hmm. si són pocs jugadors doncs toca... Mm. Ah, d'acord, són uns quants calés sí, sí. Recordem que l'última edició del, del torneig que es va fer a Salt eh, va axaurir la participació el mateix dia que, que s'obria i per tant eh, el, que en les inscripcions per les colles s'obren el dia dilluns 2 de desembre o sigui aquest, eh, aquest proper dilluns s'obrirà la, la, la inscripció a partir de les nou del matí i es tancaren el divendres 13 de desembre a les 8 del vespre mm. o en el moment que, que s'arribi a les 32 colles inscrites Ho hem, ho hem fet molt aviat Això sí, perquè, clar, només si ja s'ha fet públic a la web des de fa dos o tres dies i aquest dilluns ja hi les inscripcions vull dir, és un molt poc temps de marge jo pensava que seria més que la mitjana de desembre o fins i tot finals de desembre Bueno, aquest, aquest any no passarà igual que l'any passat El dia 2 a les 9 del matí li donarem el clic per fer l'ingrés perquè així ja estarem apuntats. El que sí que es manté és el preu de la inscripció individual, o sigui, cada jugador ha de pagar 20 euros per, mm. per tenir dret a jugar al torneig i, i gaudir de tot el, els, els, els àpats que s'ofereixen, l'allotjament i, i, i les festes. Bé, després, a la mm. festa, cadascú ja a la barra fa el que vulgui. <laughs> Però el la inscripció individual de cada, de cada component de la colla costarà 20 euros. Oh, com cada any, això sí que, que, que no ha pujat. Mm. Eh, següent notícia que tenim del món casteller, aquesta vegada parla d'una aplicació per, per mòbil. Eh, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i l'empresa Dortoca eh, han, han arribat a un acord per promocionar una aplicació que es diu Aixeca Castells una aplicació que cal dir que és de pagament He estat eh, jo aquest matí mirant si trobava informació sobre aquesta aplicació costa dos euros 90 i eh, la principal idea d'aquesta d'aquesta aplicació és que ofereix un aspecte 3D que permet a l'usuari experimentar la construcció de castells dins el seu mòbil eh, eh Posteriorment, també es pot fotografiar aquests castells a diverses de les places més importants del país o mitjançant AR a qualsevol plaça o carrer, podent compartir el resultat amb la xarxa. L'acord entre l'empresa badalonina d'Ortoca i la coordinadora contempla que un cop s'hagin cobert les despeses de producció de l'aplicació, els beneficis que s'obtingui, ja sigui per descàrregues, com dèiem, el preu és de 2,90 o per patrocini, es repartiran el 50% entre l'empresa i, i la coordinadora. Eh, igualment l'aplicació podria incorporar-se com a producte llicenciat a la futura marca castellera oficial un cop estigui en funcionament eh, finalment l'acord amb la coordinadora pot facilitar la incorporació d'informació sobre més colles castelleres la versió inicial inclou informació de les 16 colles jo he vist alguna, alguna pantalla per internet i es fa és la, la, tu has de construir castells o sigui, és, eh, tu has de ser el, el cap de pinyes, el cap de colla i hi has d'anar... Posant el gen, vaja. Mm -hmm. No és com a l'Eli Castellers, no? Castell és més, més no, no, aquest, eh, i a més eh, he vist eh, això, pots fer castells i, i situar el castell de la teva colla a la plaça de Vilafranca o fins i tot això, si tu fas una foto de la plaça de la Riba de Mollet, te la incorpores en el teu, a la teva aplicació i tu pots fer aquests castells en la, o pots portar a la colla que sigui i fer, i fer castells a la, a la plaça de la Riba. Mm. Ah, pues mira, ha de ser xul, que costa? Dos euros amb 90. <coughs> Està no. disponible tant per iOS com per, a, com per Android. Té, sí, a Vilafranca, no? Mm -hmm. A la plaça de la Riba. <laughs> bueno, es podria portar, ¿eh? veus? I a la vella. <laughs> eh, més notícies del món castellet. Ja fa dies que se'n parla, però nosaltres no ho havíem comentat. El documental melting pot que, que han fet els Borinots, els Castellers de Sants a, a, a, amb, les, amb el seu viatge que van fer aquest passat estiu a l'Índia, un intercanvi amb els Govindas doncs eh, veurà la llum gràcies a l'aportació de 228 mecenes que mitjançant la, la web de Micromecenatge Berkami doncs, eh, han aportat els diners necessaris i, i han aconseguit fins i tot més del que es proposaven han aconseguit 8.220 euros per, per, per, per produir aquest, aquest documental i els nous objectius que, que s'han fixat aquesta, els, els castellers de Sants per de, per la recaptació més alta del que esperaven doncs, és millorar... El, el procés de postproducció, subtitular el documental en català, en castellà i en anglès, els hi permetrà també entrar en el circuit de festivals cinegrà, cinematogràfics i documental i faran una banda sonora original que anirà a càrrec del músic Manu Sabater. El resultat final serà presentat a mitjan de maig del 2014 en una presentació ofi oficial. El documental, produït pels castellers de Sants i dirigit per Marta Saleta i Esteban, explica la trobada entre dues maneres de fer construccions humanes i com el sentiment i la passió són compartits entre dues cultures ben diferents doncs parla això de... el subtítol del melting pot eh, és eh, Govindes Catalans i Castellers Indis Molt bé, molt bé, una cosa interessant documental que s'haurà de veure uh -huh. eh, Més notícies del món casteller eh, en aquest cas els castellers de Vilafranca els verds van omplir l'auditori la, municipal Eh, que té capuda per 500 persones, o sigui, està, està prou bé, en la presentació del primer volum de, del llibre que recull la, la història dels eh, castellers de Vilafranca que ha estat escrit per el periodista Eloi Miralles. Aquesta, aquesta primera part eh, arriba fins a l'any 1956 i parla doncs, llavors de... La, de les, dels inicis d'aquesta de, de colla parlen que és un, un molt bon treball d'investigació periodística i que és molt recomanable per, eh, per entendre el per què o l'evolució d'aquesta colla i, i també el, el, doncs, eh, et deixa amb ganes de, del ja. proper volum del llibre que ja està en marxa que s'iniciarà el 1957 quan els vilafranquins ja van començar a vestir la camisa verda. O sigui, recordem que, que els castellers de Vilafranca van, van, comentar, van començar a portar camisa rosada. Això no ho sabia, veus? L'altre dia quan vaig, veure, vaig veure que van fer un pilar en la presentació del llibre i deien que l'enxaneta portava una, la camisa original i vaig mirar i vaig és una camisa rosa. No sabia que mm -hmm. s'havien canviat la camisa, el color de la sí, camisa. Això la bella cosa. <ríe> <ríe> la, la influència dels castellers de És que a Vilafranca, abans que es fundés la colla de Vilafranca, ja es, ja es veien castells en aquella plaça, per això parlen que és la plaça més castellera, perquè quan no hi havia colla Vilafranca venien els xiquets a Valls a fer castells allà. Mm -hmm. I, per tant, la primera, el primer color que es van posar quan es va fundar la colla va ser el color rosat de, la, de les camises. En aquest acte que es va fer de presentació es va fer un eh, un homenatge a Joan Soleil Duric, que amb 92 anys és la persona més gran que queda en vida que vestís la camisa rosada dir, encara això realment és és, és, és, és preciós vull dir, una persona de 92 anys que, en, que encara vesteixi la camisa rosada primera, o que encara la tingui etcètera és, és, és Vol dir que porta 100 castells, quasi, quasi, que, o sigui, més, de, més de 60 55 anys, 56 anys. Vull dir que, uh -huh. que són molts anys, ben castells. 65 anys de la, la colla. Doncs pues imagina't. No, no, vull dir, clar, si, si l'any 57 es va canviar el color de la camisa, uh -huh. no, són 60... Sí, sí, primer, primer van començar amb camisa rosada, després la van canviar per la camisa vermella i a partir de l'any 57 eh, van de verd. Dir, fa 56 anys vull dir que aquest home ja fa 50, menys, més de 56 anys que fa castells vull dir, no està mal són uh -huh. yeah. uns quants anys a les esquenes uh -huh. sí, sí, té molt parlant de coses d'aquestes que deies eh, bueno, temes d'anys i aniversaris l'amic castellística eh, estic llegint al seu Twitter i comentava veritat, no ja 21 de novembre va fer 20 anys del primer gama extra de, en l'època moderna d'Avinyons, el dos de nou en forrima el dia 21 de novembre recordem que a la plaça era el raval no? la sí, plaça del raval es va, el raval. Es va carregar el, el primer gamma extra de, de l'època moderna mm. a partir d'aquell any donc tot van, tot va començar a pujar. Mm. recordar-ho d'equip perquè és una, una femeria de maca Sí sí, vint anys ja i uns castells de gama esta a la qual eh, ja són 5-6 colles que s'han incorporat i aquest any doncs, hem vist una, una bona, bona mostra d'ells eh, el més repetit ha estat el, el 5 de 9 per la, perquè la jove mm. de, de Tarragona l'ha fet en quatre ocasions però també hem vist eh, el 3 de 10 en Folre Manilles eh, si comptem amb la polèmica que hi ha sempre el nou de vuit se n'han vist alguns quants i, i dos de nou en folre marilles, i manilles bueno, i també els, els pilars pilars de vuit en folre i manilles eh, per exemple, dades més això de, de l'any diu de castells de, gamma, de castells de nous i gama extra diu dos, increment, eh, incrementa molt dos colles més o sigui entre uh -huh. castells de nous i gama extra dos colles més aquest any i 37 castells més S'han tirat 37 castells més que l'any passat entre, gamma, entre castells de nous i gamegues extres, mm. que són uns quants. I, per exemple, entre gama bàsica de nou, o si sigui, el 3 i el 4 de nou, tendència a l'alça també amb dos colles més i 30 castells més. Vull dir que vaja, tots els números són cap amunt, tots. Mm. Doncs eh, també tenim notícies de la colla vella del xiquets de Valls, que és un cop finalitzada la temporada... Uh, fan la, uh, festa la, la festa de la colla... Eh, ...organitzant entre aquest passat cap de setmana... ...el proper i l'altre... ...una trentena d'actes... ...per eh, fomentar relacions, eh, eh, companyonia... I, i, ...i festa entre els membres de la colla. I bon rotllo. Sí, sí, va començar aquest dissabte passat... ...amb un torneig de bàsquet 3x3... Aquest divendres hi ha una inauguració de les, fe de, de les festes amb una exposició de fotos un, un exposició de fotos del calendari, presentació del nen casteller de la colla, el concert de la vella que amb, el, amb la banda del cotxe rojo. Coneguts, aquí a Mollet, ja. El dissabte 30 tenen un torneig de botifarra, un torneig de pàbel, eh, sopar... Torneig de botifarra? Sí. Perquè no sabia que això és un joc de cartes. Sí, eh? sí no és que cuinin botifarres al mm -hmm. bar del Casal tenen el dissabte 30 un turnés de botifarres a les 9 del matí s'ha de matinar eh? <ríe> uh, turnés de pàdels sopars eh, hi ha més concerts hi ha pedalades bicicletades el diumenge 1 concurs de paelles, jocs de cucanya, concert de grellers uh, el dijous 5 hi ha un sopar d'homes i un de dones Eh, en acabar el sopar d'homes i de dones es, es retroben i fan una festa <ríe> el divendres 6 que és, eh, que és festiu Parc Infantil eh, la representació de l'O3 de 9 que és una, una obra de teatre per commemorar el 30è aniversari de la, de la seva representació un torneig de pòquer i a mi el que m'agrada és això. Dissabte, dia 7, partits de futbol. Partit infantil, partit de solteres contra casades, partit de solters contra casat, sopar de germanor, valls... O sigui que la Colla Vella eh, durant tres caps de setmana té té activitats socials. per eh, no, no només es fa castell fins i tot aquell nivell de daga maestra d'aquestes colles o la, la colla més antiga o de les... Bueno, dic, més antiga, jo, jo no entraré en... si és una o l'altra, és la, me, la colla la, la més, més, més antiga la més, la més aquí tinc Pedro que diu que la més si diu a Pedro es que, serà que és així és al costat diuen que són ells però per això jo aquí m'ho no, no entro de, sí. <laughs> eh, després comentaria una cosa que feia dies que no comentàvem i crec que és interessant saber bueno, que ens fem també autobombo nosaltres no, l'altre dia vam superar els 1.700 seguidors a Facebook uh -huh. i també a, a Twitter estem amb, amb els 1.229 seguidors. Vull dir, estem a punt de sumar els dos a arribar als 3.000 seguidors a les xarxes socials, que no està mal. Respecte a, també a això de les xarxes socials, a l'amic castellística, l'Àlex, sí. que fa aquest, aquest tio és impressionant, <ríe> si em permeteu l'expressió, ha, ha fet un rànquing dels seguidors, dels, de les piulades de totes les colles castelleres i en quant a seguidors estem a la posició 39. Hem pujat una. L'any passat estàvem a la posició 40, aquest any estem a la posició 39. Tenim 1.226 seguidors quan ell va fer l'estudi, en tenim 1.629. Uh, no està mal. No està mal. Aquest any també hi coses interessants a Twitter Diu que les colles que han piulat més Aquest any a Twitter són els gauzacs En primera posició Els xiquets de Tarragona en segona Els castells de Barcelona, els borinots, els marrecs Fins i tot els castells de Barcelona estan parlant Els borinots en número de d'opiulades <tots> Els marrecs de Sals, Vila de Gràcia, Moixiganguers I xiquets de Reus I les colles que han crescut amb més followers Els verds en primera posició Minyons de Terrassa, colla veia, colla de, jove de Tarragona Joves de Valls, caporossos i xiquets de Tarragona Sí, sí, són dades sí. interessants són altra, un altre resum de la temporada que no, no és pròpiament de, de Castells un altre aspecte per fer un balanç de, de la temporada doncs eh, el nostre com dèiem el farem aquest, de, aquest dissabte ja se'ns ha acabat el temps i per tant el proper programa el proper dilluns en parlarem de, de que, quines valoracions s'ha fet tant la Junta com la tècnica i parlarem de que ens espera els castellers de Mollet fins a acabar l'any doncs fins llavors ens acomiadem fins al proper dilluns a D deuu.